Na ni matumaini yangu makubwa kwa enelea vizema pare popote ulipo mpenzi msikizaji. Karibu kufuata tarifa ya habari katika roha ya kiswahili kwanza miongoni mwahabari tulizo kuandaria. Mabaraza ya Bunge ya Burundi na Kenya kuimarisha ushirikiano. Laia waleo kuwa wanahemirea katika soko raka menge lilo hivi karibuni wakabiriwa na usumbufu wa kupata bidhaa. Na muda ukituruhusu, tutagusia anga za kima taifa ambapo kuna matumaini kwamba chanjo yenye ufanithi zidi ya virusi vya corona itakuwa tayari muishoni muamuaka huu. Kuna haya bila shaka na mengine mpezi msikizaji. Mitambo inangozwa na Elike Uwimana hapa studio. Ukonami lomwade niwevuze. Nejo isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili kuimarisha ushirikiano kati ya mabunge ya mataifa ya Burundi na Kenya Nilo lengo la mkutano kwa mazungumzo kati ya spika wa baraza la seneti na baraza wa Kenya nchini Burundi Jumatano wa hii kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega Barodi Kenneth Eviticia mesema pia kuwa imekuwa fursa ya kumpa salamu za pongezi kutoka kwa mwenzie wa Kenya kufuatia uteuzi wake kuwa spika wa baraza la seneti tu msikilize Tumo hapa na Spika wa Senate ya Kenya kuleta ujumbe kwa Spika wa Senate wa Burundi ili kumpongeza kwa kuchaguliwa kuwa Spika wa Senate nimeleta barua rasmi ya kumpongeza yeye anamuito ya kualika Spika afike Kenya ili wazungumze zaidi ile vile Kenya na Burundi wanaweza fanya kazi pamoja kama kwa Senate na kwa jumla ili watu wa Burundi na watu wa Kenya waanze kuona matunda ya demokrasia na ile stability Burundi iliko nayo sasa. Naam, Arieski alikuwa balozi wa Kenya nchini Burundi kama alivokuwa kwenye microphone ya mwenzetu Jandoje Ila Koze mwandishi wa habari kwenye tawala la Radio Isanganilo kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Lita 1223 za pombe halamu inajolikana kama ikibarube Zimemwagwa asubu ya jumatano hii na viongozi tawara kwa ushirikiano na polisi katika mtaamule meela Kwenye makau maku ya mkua wangozi pembeni na ikibarube Pombe inayofamanana na nyingine marufu urugombo imemwagwa bada ya kutambulika Kua imewe kwa vitu vinaabja uweza afya ya laia Governor mkua huo Akishirikia na polisi, sheria, pamogia na wadao wa usafi, wamewamuru vilabu vya pombe visivyo timiza vigezo kufungwa. Katika operesheni ni hiyo, watu wawili wanauza pombe hizo, wamewekwa jela na kusimamishwa kwa wengine. Kumi na watano wasio kuwa na vitaambulisho waligo maeneo atu hayo. Tangu kuanza kwa vita thidi ya pombe halamu ya pata mnyezi miwili, watu kumi wamefungwa jela. Na wakimbizi zaidi ya aerobane elfu wale, wamelejia makuwao katika kipini chamyezi mitatu wakitoka nchi za Rwanda, Tanzania na pengine katika tangazo ilo tolewa na wizara ya mambo ya ndani muanzoni muamwaka, muamwezi huu na kusumu na msemaji wake wanafahamisha kuwa miongoni mwa wakimbizi hao walisaidiwa na shirika la kudumia wakimbizi duniani UNHCR huku wengine wakija kwa njia yao binafsi. Kwa idadi hiyo, wanaongizu wa wengine wapatao uh, miatatu walio ludi wa nchini jana wakitoka katika kambi za taifa la Tanzania. Kama ilivyo kwenye ukurasa wa Twitter wa wizara ya mambo ya ndani, mayendireo ya jamii na usalama wa taifa. Na baadhi ya wafanya biyashara wa bidhaa mbalimbali za jumu na wanawa ndeshea zao karibu na soku lakamengi lilo tokete hivi karibuni wanasema kukosa wateja wakieleza kuwa waliko wanunuliwa bidhaa na watu wanaokuja sokoni humo. wanaomba serikali kufanya kila iwezekanalo soko la Kameng tena shughuli zake kama kawaida huu ni mmoja wa wafanyabiashara hayo hao aliyekuwa kwenye microphone ya Jamal Mayonga kwa tunachoza hapa pemeni ya hii soko imeungua lakini tu biashara tunauzisha tunaona watu babende vizuri sababu yenye walikuwa kuja kuturangua walikuwa wanatoka msoko kwa hiyo naona tu biashara hii ende ki vizuri kama tangure ah kwa hiyo tunaomba tu wahusika tu wafanye nguvu Tafuta ministeria tu ya kujenga soko afu wale walikuwa wanatumikia msoko waendelee tu kutumika kama kawaida na hata baadhi ya wamiliki wa migahawa na raia waliokuwa wanahemelea sokoni humo wanasema kupata usumbufu wa ili kupata sehemu pa kuhemelea hali inayowaharimu muda masoko madogo madogo ya muda yamesimikwa kwenye barabara nambari saba pamoja na kituo cha vijana cha Kamenge wanaomba ukarabati wa haraka ili kuwarahisishia kupata bidhaa mbalimbali wanazozihitaji Hawa hapa walikuwa kwenye mikrofone ya Mire Kanyange Shida, yenye ye tukonayo, ni kuangai katu, tunateseka. Ni mwepesi sana kuingia musoko, unaemea na unarudia. Lakini ilio tunachikuta vitu binakuwa, ilatupatia uchumu. Mkitaka kuemea hivi mwenita kumilea wapi? Si hapa mbarabara, tunafoto naemelea mbarabara. Tunawala ni matatiso makubwa.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 na, nasamani awalikuwa kwenye mikrofoni ya muenze etu jamalima yongasi mileka mnyange kama nilivokuwa nimekuambia. Idadi kubwa ya wanafunzi katika shule za msingi mkowani kirundo. Uh, ina, inawafanya wanafunzi kukaria dawati moja wakiwa watatu au wanini. Wazazi wanawasuwasi kuwa watotu hao hawasomi vizuri na matokeo huenda ya kawa mabaya. Wazazi hao wanareza kuwa mazingila ayo ya watahayata kwa mwalimu hisia mwalimu kufuatilia kwa karibu wanafunzi katika wakati wa masomo au kusimamia mtihani wanaomba serikali kuzidisha madarasa madawati na walimu Tarifa ya Abraha Safari kutoka Kirundo inasuma studio na Omel Nduwayo. Katika karibia kwenye shule zote za msingi za uma mgini Kirundo hasa kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha nane idadi za wanafunzi zi katia hamsi na sabini katika kidato kimoja wanaoka watatu au wane kwenye kite kimoja hali inayopelekea viti kuharibika haraka kwenye shule tatu tulizotembelea tembelea mgini Kirundo hakupatikani shule hata moja yenye wanafunzi wanaokalia kiti kimoja wakiwa wawili kote huka wakiwa watatu au wanne kwenye shule za msingi za kanyinya, bushaza na islamic wanafunzao wanaoka wakiwa watatu au wanne kwenye dawati moja huchangia kitabu kimoja na wale wanaoka pembeni kujivutia kitabu ili kuona vizuri maandishi yanayohusiana na somo wanalosoma hali inayopelekea vitabu kuchangia Kuliko kudumu. Baadi ya wazazi wanaolelea watoto hao shule ni hapo. Wanasema kuwa na wasuasi ya visomo kwa watoto hao. Tishio likiwa hofu ya kutopata matokeo mazuri. Kwani waungeza wazazi hao. Kuwa wanapokalia dawati moja wakio watato hao wa Watoto hawawezi kumudu vizuri somo wanalofundishwa. Istoshe hupiga jicho kipindi cha mitihani na majaribio. Hali inaewapelekea kutojiamini mini kikazi. Baadi ya walimu pia wanadai kuwa kufundisha idadi kubwa za wanafunzi ni tatizo ila wanajulisha kutokuwa na njia mbadala na kubaini kujitoa wahanga. Ongozi kanda ya Elimu mkwanikirundo unaeleza kujua suala hilo na kubaini kuwa utawala wakitarafa utaungana na viongozi wa shule ili kutatuwa tatizo hilo. Wazazi kwa upande wao wanaitaka serikali kujenga madarasa mengine na kuajia. Ele o alimo Vituo vya afya kuminavitano katika mkua wa afya wa wakayanza vina kabiliwa na uhaba wa umeme na maji safi. Badhi ya viongozi wa zahanati hizo wanasema kuwa hali hiyo inawazuhia kutuwa huduma kwa wagonjwa katika mazingira bora. Sajestecho ongela anayestimami ya jimbo la afya hilo anaomba viongozi wa vituo hivyo kusimika mitambo inayo zarisha umeme kutoka mnyari ya juwa. Pamoja na matanki ya kuhifadhi maji katika lengo la kutafutia ufumbuzi wa muda suara hilo kutoka Kayanza Patrice Sungiyumba anakuja na taarifa ifuatayo Baadhi ya zahanati hizo zisizozwa na umeme na maji ni haswa zahanati ya na Gahaiti Tarafani Kayanza Ngoro na Kibali Bali Tarafani Gatara pamoja na zahanati Lugazi na jamu kona Tarafani Kabarole tukitaja hizo tu Viongozi wa zahanati hizo nilioweza kuzungumza nao kuhusu swali hilo wafafanua kuwa madhara yake ni kwamba kazi ambazo zaomba uwepo wa umeme haziwezekani tena aswa kutengeneza vyema vifaa vilivyotumika kwa kuvichoma kwa moto Kufanya vipimo vya marathi mbalimbali mbali ambavyo huitaji uwepo wa umeme Kusaidia kina mama wajawazito kujifungua usiku pia Nitatizo kwa nesi hutumia taza kawaida waongeza viongozi hao Haitha wanaomba uongozi tawala kwasaidia kwa kuzipatia za hanati hizo umeme na maji Kiongozi wa idala ya Afya afshamukowani kayanza daktari chongera Celeste Alifibithi kuwa swali hilori na julikana akisema pia kwa mba aliisha wajulisha viongozi wa wizala wa Afya chini burundi ili livali wenju awaomba viongozi wa zahanati hizo kujipanga na kutafuta tahazi nazo tumika na sola, tamoja na vifavzi ya kuekea maji, hayo yote kwa lengo la kuendelea kuwa hudumia jema wagonjo wa nawelekea katika zahanati hizo kwa ajili ya kutibiu. Kuhuhusu vipimo visivyo wezekana kwa sababu ya kuto kuwepo kwa umeme, daktari chongela Celeste awaomba waomba viongozi wa zahanati hizo kuhamiya kwenye hospitali ya uzahanati njine zilizo na umeme na kufanya vipimo hivyo. Nikilipoti kutoka kayanza, Trikensheni yumwa kwa niaba ya Radio isanganiyo. Habari za kimataifa. Naam, kuna matumaini kwamba chanjo yenye ufanisi dhidi ya virusi vya corona itakuwa tayari mwishoni mwa mwaka Mkuu wa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO amesema Jumanne mwishoni mwa mkutano wa siku wa bodi ya WHO. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Mkurugenzi Mtendaji wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesas amesema ulimwengu unaitaji kutumia rasilimari zote zizopo kumaliza ugonjwa huo ikiwemo kupata chanjo. Hivi sasa kuna karibu chanjo arubane tofauti kwenye majaribio. Pamogia na ile inayo tengizona chuo kikucha Oxford ambayo tayari iko katika hatua ya juu ya majaribio. Mpango wa WHO unakusudia kuzipa nchi fulsa sawa za chanjo tisa. Maratu wanapopewa leseni ya kupitishwa. Hata ivo, wanasayansi wameunya kuwa chanjo haitaruhusu maisha kuwa ya kawaida kama ilivyo zoeleka kwani inaweza kuchukua mjezi kuzarishwa, kusambazwa na kusimamiwa kwa kiwango kikubwa. Na wafanya kazi zaidi katika ikuru ya Marekani wamepatikana na virusi vya corona siku chache tu bada ya rais Donald Trump kulazo hospitalini. Bada ya kupatikana na virusi hivyo, kulingana shirika la habayi la unu Faransa RFI, bada, bada ya wafanya kazi wa hivi punde kwa ambukizwa nipamogen na mshauri mkuu katika ikuru ya White House, mm -hmm. Stephen Miller, ambaye amekuwa karantini kwa siku, churches hizo pita na afisa mkuu katika jeshi, aitha kwa sasa, jenerali wajua marekani, Mark Miller, na viongozi wengine wakijeshi wamegitenga baada ya Charles Lay kupatikana na maambukizi hayo. Hayo na jiri kati ya maafisa waliwa mikutano ya Charles Lay juma hilo pita ambao kwa sasa wako karantini. Hakuna mmoja awao ambaye amethibitika kuwa na maambukizi hayo au hata kuonyesha daliri zozote za ugonjwa huo. Wengine ambao wameambukizwa ni pamoja na muke wa raisi Donald Trump, Melania Trump. Mshirika wakaribu wa, wa Trump, Hope Hicks na bathi ya maseneta wachama cha Republican. Mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwa wewe ambayo miniteka sikio tangu mwanzo hadi. Mwisho kutoka hapa studio, mimi ni Romwade ni waivuze.